Hej och välkomna till Bauten och Bananens podd. Det är jag som är bananen och du är... Det är jag som är Bautia. Egentligen så heter vi... Eller egentligen heter jag Gabriel och du heter... Jag heter Erik. Men vi valde att kalla det Bauten och Bananen för att få ett... Clashigt namn eller vad ska jag säga? Ja, för något gott, Vi gillar så att säga. Fast jag gillar inte Bautias, jo, men... jag gillar Bautia som händer. jag älskar ju Bautia. Du <laughs> gillar jag redan Bauten. Ja, men... den är fin. Bakten är bra. Du får, ju, du får ju säga att bakten är bra, att vi kallar den bakten. Du kan ju inte gå ur och bara. Nej, är, är bra. Uh, det här ska jag uh, över en, ett projekt som vi har dumma, två, dumma 15 år kommit på. Att vi ska göra en podd. Det är en kul grej ja, kulgrej. Kul, se vart det leder. kul grej, Om det funkar, kommer det på iTunes. Är vi är glada och sådär. Om det mm. skulle gå hela vägen. Vi kan ta en sån här presentation. Du kan börja, Mitt mm. namn är alltså Erik. Och eh, jag och min kompis i bor i sjunde. det är rätt fin håll att bo i. Mycket saker. Ja, helt okej. Okay. Fast du inte. Handboll och, och peder, typ. Ja. <laughs> Före detta handbollsspelare kan man säga också. Ja. Nu hänger jag mycket på gymnasiet. Alltså, det är lite halv, det till själva hänger jävligt mycket bim om du får säga det ja. En sån där gymkister som gillar att lyfta Då det. står vi där och tar i som här. fan Han stönar mer än när man lyfter kan man säga Tar i liksom, när man kör den här Det som en vajer nerifrån så kör man hantlar ja, i den Då lite, kör du med mycket, med, biceps, mycket, kör biceps, ja, mycket biceps så. Den, den bicepsmaskinen Det är liksom man ska till bymnet med bara, ska vara Erik? Nej. Jag går gått i bicepsmaskinen då. <laughs> så bara. Så mina dagar består av skola, gym, <laughs> och sen kanske en annan läxa. Ja, det låter, det låter ju såhär tråkigt ja. när man säger det. Jag, jag tänker på mig, det är själv när jag bara, ja, jag går i skolan. Ja, vad gör du efter skolan då? Ja. Ja. Vad gör du? Alltså, man tänker, men, äh, det går på. Ja. ja själv... Och du då, Ja, Jag heter Gabriel Och bor också här i Skövde då. Och jag spelar fortfarande handboll Medan Erik har hoppat av Och det tar väl det mesta Av min tid på matcher Och träningar och så Och nu försöker jag ju gymma lite biceps mm. När jag har tid ja, det, är fint. <laughs> det är bra att gymma biceps Varför då? Det är ett mål här tänker jag ja, Jo, ja. jag ska ju slå läraren I armbrytning Innan vi slutar skolan är väl mitt mål men ja det borde det kan ju inte vara så svårt eller alltså hon är hon till leda hon är ju det är det är ju ja. att det är hon hon är rätt ja, alltså, hon är brutal ja hon är kickboxar och, och har spelat fotboll och stått i mål och fått typ 10 röda kort och ja, så på en säsong jag tänkte jag tänkte fråga så här när hon kom in till oss och bara ja om vi somnar på en lektion kommer du döda oss då <laughs> det var ju liksom Ja, det känns... Man har ju... Ja, det känns nästan där man ser på henne. Det är ju... Åh, det, det känns lite läskigt att ja. lektioner. Man vet inte honom. Hon är jävligt samtidigt. Vi kan ju inte... Den är bästa engelska. Tänk hon hör det här nu <laughs> och så bara... Vad vi kär egentligen tycker om henne. Det, det dödar hon då, oss. Då kommer hon döda oss. Mm. Och det vill vi vill vi inte. Ja, vi kan väl börja tänkte, med att fråga Erik, hur din vecka har varit? Min vecka. Den har hänt allt men ändå inget. Allt? Nej, ingenting. Vad är det? <laughs> den... Du ville bara få en snick knyst, ja. Allt men inget, var sen då... Ja, det då? Ett litet skit, så att säga. Man har ju. Ja, skolan tar ju de tiden. tiden. Och eh, det var ju ändå sista veckan nu innan vårt heliga lov. Är lovet? den lovet? Ja, och hemma lovet. <laughs> Sova lovet. Ja, jag jag den giften. Ja, jag. Krampt eller? Jag sov på ridet var. Ah. det ah. Nej, nu det. Påstås landar detkey var det. Ja. Ja. Är kompis en när jag ska till giften 2013 nog. Vadå? Det är ju gött att vatten. Ja, att det, att jag rinner lite på kameler och <laughs> klättrar på Pyramid och dricker. Vi ska inte se kaj då. Det är förgiftat vatten. Grejen ja, är att vatten. vi har ju... Vi, nu ska vi på all inclusive för första gången. Ja, vad ska det där? ni då? Hur gärna? Jaha, för jag vet ju vad det är liten städer. <laughs> ja, men... Alltså, jag vet inte. Ni är ju väl på öst östkusten i suez mot suez kan jag tror Så du ska bada i Suez-Kanala? Ja, alltså, jag vet inte. Suez-Kanala är, det är, det är, det är suez man bissar ju. vad Nej, det är det kanske är Indien <laughs> Vad pratar du om? <laughs> ja. Nej, men Sveskanalen Kommer inte i bad i För den är ju en liten del bara Det är den som tar ihop uh, Medelhavet med uh, Vad är det? Svarta havet Nej, jag kan inte säga vad det är för Nej, jag, Men det är andra havet haft, Men ja. alltså den det som går in där Mellan Afrika Och typ uh, arabiska länderna ja. Mellanöstern mm. Den kommer ju i bad Vet du vad jag menar? Nej, Nej. Fast någon annan som lyssnar vet vad jag menar då ja, för att... jag Jo, de ja, förstår Min vecka Min vecka om återgård I måndags så... För en gång skulle du frisk den här veckan Inga sjukdomar Det var du var, hela veckan Ja, hela veckan var jag i skolan då. Jag brukar, Nu låter det som att jag var hemma liksom. <laughs> Som så var i och jag och käka pizza Ja, det var dåligt av att, ja. vi, Ska vi hänga ut hans namn? Ja, vi, vi väntar med det Vi väntar med att hänga ut hans ja. namn ja. Jag blev arg om han hörde. Men det var ju, alla kommer ju fatta det. Nej, ja. så vad vad hade han, han lite, lite ond i halsen. Ja, han har snusit en gång på en dag. Ja, en gång på hela dagen gick han ut ut klassrummet och drog en kråka i på toan där. Ja. det var typ så här torr som ja. snus också. Och det var inte så här den rammen. Han var 24-7 och bara och så där. <laughs> och inget trodde på honom. Men han åkte här. Hans mamma köpte pizza, åkte och köpte pizza, hämtade och körde hemma. Ja, där han satt där hemma och körde sin pizza, en pizza och spelade det. Och vi andra slet hårt med ja. de som med våra stämjar och liksom så här. Ja, bara stämjar där ni på varje... Ja, alla som håller äh... på med såhär stämjar. Och ja. stämjar, nej, det är äh, kul äh, på något sätt. Stämjar. Ja. <laughs> Men jag var fortsätta i skolan hela veckan. Och... Vi har ju ett stort projekt eh, att vi ska jobba med krig. Det tycker våra lärare lär, är riktigt kul. Ja, krig. Så var det var ju... Alltså ändå har ju skolan någon slags förkärlek till krig. Ja. För på historien kan man ju, eller historien kan man ju ta upp andra saker. Jag <laughs> man behöver ju inte ta upp alla krig. Nej. Men... Fast det är ändå jävligt viktigt kanske, man. va? Nej, jobbar vi i andra världskriget. Alla i det var faktiskt civillänge vi tog, eller hur? Ja, det Första och andra tror jag vi klämde in på hela ja. nyans vårtermin. Ja, enligt mina källor så tror jag att nästa projekt handlar om islam. Eller, nyans hösttermin blir det väl? Ja. För nu går vi på vårterminen. Ja, ja det, ja, det gör vi. Ja, nu gör vi. Vad sa du? Nästa? Nästa projekt kommer handla om islam. Nej, det kommer inte göra Nej, det kommer inte handla om islam. Det är det bara... Kommer det, visst. Varför då? Nej, jag hörde. Men det. Men det är bara, det är bara han... Fatt med, sånt jag sa det. <laughs> <laughs> Fatt med, ska vi det? vi går inte bara att ta här ingen no namn. No, no names. No names. No names. dom names, dumme Vi tar no names här. Mm. Men, uh, vad, vad sa jag? Ja, vecka. Uh, uh, nej, men jag tänkte på uh, historien, Att uh, islam kommer inte alls ha. <laughs> för, uh, då, för islam, vi har haft en religion. Vi har haft alla religioner utom islam, men jag tror Anders är så anti-islamanistis. Kan... Jag hörde på något, han äh, tror att vi skulle vara det. Av vem då? Av själva stöderbäraren. Kanske. han hade kanske fått säga för att vi inte hade haft det, ja. så har han fått kritik för det nu, ja, ja, ja. eller? Nej, ja, vi får se, vi får inte se. No. ja jag tror det jag vet jag, jag ska inte lägga mig i vår historiaarbete för att eller vad vi kommer göra för jag kommer ändå bara fel vad jag än säger det vet ja. jag det är ju, så det, han jag <laughs> någon gång För du speglar så mycket. jag inte killen med skol Alltså jag glider jag jag, jag kommer på att jag glider på vågen av dig liksom ja. har du någon gång någonsin, någon sin du jag ska visa en sak kom här Ja. I min mobil. Ja, nu är det bara jag som kan kolla här. Ja, berätta. men det är, för, det är bara du. Då. Ja, okej, I min mobil. Det är rätt. Vad är det? får se. Att, kolla! Oj, du har schemat. I mobilen! Ja, det hade jag sedan sjuan. Jag har det först nu. Ja, jag är det. Det, är det är jävligt jag är det. bra faktiskt. Jag är ditt levande schema under sjuan åttan och nu halva nian Ja, för nu har jag det här. Så nu är äntligen halva nian nio så har jag ett schemat. In... Fast man ser det riktigt så Nej, om man kollar se. noga. Ja. Älva 10 har jag lunch. Oh, det är bra att jag har tyska på torsdagar. Okej, okay, okay. Bra, kan du dra en fras? Ich liebe dich. Du bist ein kartoffel. Det kan jag väl. Ska jag säga något svårare då? Oh, bra. Kanske... Äh, das, das Fahrrad... Ist, din, din fjärd. <laughs> das Fahrrad ist ein gut... Är det en bra... Uh, da, da, ja, din fjärd är en bra färd din cykel är en bra din din är en god färd din cykel ja. är en bra cykel ja det är bra det är bra, det är bra. Det är bra. Det är bra när man väl i Tyskland din cykel är en bra cykel han bara tacka tacka köpte du nisse ja. är snarar hammare ja, det är pff forever ja vi ja så går vi in så här och så kan jag vad tror du öl är på tyska? Öl, mm. det kan vara spanska Men, men vet, du, vet du, om du ska gå in och säga mm. eh, Ja så här, Och bara gå in i bar i Tyskland och bara öl Då skulle du få ett fat olja Öl? Ja, öl och olja oh. Men det är drickbart Det är ju drickbart, ja. men hur är ju, ju bra Vad magen är det öl, kan du det? öl ah, ja men... Kan du det här? Öl Kan du inte öl? Jo, kan öl Får jag det? Jag kan öl ja skulle se här. Oj, då, då, okay. Google. Nej jag kan öl. Det är Aha. bara att mm. jag kan det är lite svårt att, ord. Helt har man ju spanska eller lite spanjorar så jag kan säga att öl på spanska är oh, Ja men det kan ju alla. Mm. Nej, det är inte kul. Kan också Och kan du to Birare. Bir. Vad skulle du säga? To bästa kletas. Bästa kletas. Eh, bra Det är Din cykel. Det är en cykel Ja, ah, bisakleta är cykel <står> Eller hur, hur sa du det? <står> Nej men bara själva cykel på spanska Man kan ju säga bisakleta Eller så kan ah. man förkorta att det är bisakleta Jaha, därför heter bisakleta Man gör en sån ah, cykelspark det kommer från Spanien så... Jävligt, kan vi det? Om ni lärde oss nånt mm. lärt någonting Om ni lyssnade L på vår Lär du gick på vid oss där mycket när ja, vilken dag är vi på nu då? Ja, vi har inte ja. kommit långt i den veckan. Nej, vi hoppar över tisdag ännu mycket. Nej. Och du sjuk då? Nej, jag har inte. inte sjuk. Men sen på onsdagen börjar det förskräckliga... Åh, fan. Men... Ja, vi kan, ju, vi kan ju bara säga att vi går i nian om vi, om vi inte har fattat den. Och då har ju det förskräckliga... Nationella prov. Det är Som inte kul på något sätt. Som hela Sverige ska tvinga sig igenom. Det alla... Jag tyckte ändå läsdelen eller läsförståelse ja, var helt det. okej. vi hade alltså i svenska den här veckan. Uh. Nationella prov i svenska. Men var inte läsförståendet helt okej, då? Jo. Och snabbt stod av läsförståelse att vi skulle läsa ett häfte på vad var det, 19 sidor. Nej, vad som ju. Men två sidor är bara en dikt Ja. Och sen göra fattar du den dikten? Likt, nej. E rutet det, nej. Nej, var ju... Vad skrev du på den sista då? Du vi... var ju vågad vara sig själv. Ja, det. är du det. det? Ja, man ska vara sig själv. Ja, bra. För ja. Det, var ju, det var ju typ det här. Var, var... inte i tur. var ett nu eller något sådär. Var norska? Eller? Ja, det var på norska. Vad gjorde du det? Hörde du inte min norska hur bra det var? Mm. Var inte i to, utan var ett nu. Det var något sådär. Ja, så... Så innan var det typ... Det saknas bara en kobegjällare. Ja, så är jag vi... no. falk. Mm. <laughs> det måste vi ha falk anekdoten Vad va, va, va, okay, va, okay. De unga hamnalsåren. De unga hamnalsåren, ja. på det, det. Vi kan väl ha varit det var väl när du var på Halmbyn något år. Ja. Va, okay, vi var 11, 12. Ja. 11 säger vi, lag Ja, i Jönköping. Och så kom man in, så tackade så fan Ska jag möta ett norskt lag Så går man in på planen Och så är man bara tusen kobjällare På ring Precis över. Och alla ställer sig Hakan bara ner i knäet Så mötte vi alltså Falt från Norge De körde över oss Det året så Och de här Hej, hej, punk Hej, punk De här föräldrarna som nästan oh. var på planen kändes som när man spelar. Och deras ledare då ja, han Hade han några stambollar efter den här matchen. Nej, jag vet inte. Han skrek. Och chef Julian, Julian? <skratt> Julian. <skratt> <Ja>. Julian. <skratt> det är den andra chansspelare man inte Det är göra mål. Näe linjen också. Han kunde göra mål. Ja, en lång jävla spikskott. du varför inte han är med längre? Vet du det? Och... Ja, han är ja. proffs i Italien. Ja. <skratt> Så jävla patetiskt. Ja. Så 14 år, det var ju förra året du typ, var 14, ja. nej du hade, jag har inte varit med längre, det. i proffs i Italien nu mm. så att, aha, liksom, <laughs> okej, okay. det låter, det, låter för... det låter förskräckligt bra, mm. Mm. vad går vidare, onsdag? Onsdag, ja det var ju provet där ja, det var ju hela där. Då. Var det var det inte helt okej? Okay. Ja. När då våran rundevän Bara släntrade in en timme för sent Ja Precis och bara och hör, kille, faktiskt. Vet du vad han berättat med efter Nej och han, Efter han bara Jag bara Åh, var du sen eller Ja men jag visste ju att vi skulle ha läsförståelse idag Jag bara ja Då vet vi väl inte du det är Han bara nej men första timmen läser man ju Jag bara ja läsförståelse Då läser man ju såklart det är bra att läsa Han bara, och men vad fan, man, man hinner ju läsa sen efter den gången man ska skriva på den tiden Läsa man ju samtidigt. Ja? Ah, ja men det är ju bra. <laughs> det sju kanske säkert få bra betyg inte ja, Det är vår eh, mu muskulösa som man själv tycker så kompisar. Han, eh, det var Skolan börjar 29. alla i klassen sattes ner och läser det häftigt där. En timme fick man på sig. Och du det är jävla sniftande alltså. Ja, jag. var ju. nära att kasta. Det var en lite små förkyld, så... lite. Alltså Det var ju en, en var tionde skudge här. <skratt> jag var ju nära att ta mina paket nästa du bara smiska i ansiktet på. Det, liksom, bara... <skratt> du du sa ju där cörn, du Ja, det var ju just... Jag ja, kunde man. säga till det. Det var helt tyst och så skulle bara. Erik! <skratt> Sen fick vi en halvtimmes rast Och sen efter det här började det själva provet då. Det var då vår muskulösa kompis kom in där Kommer in Med nästan tre stycken snusbrydor under näsan Ja det var ju mer Idag bara Nej vi ska inte ta det Nej det var tre snus kanske <laughs> Ja något sånt Typ ö... typ en stängt så men jag knappt vaken bara. Tjena <laughs> Tjena var det ett prov här ja. eller Ja Här är skolan. Och sen torsdagen var ju hennes det bananen sjuk. Det var sjuk <laughs> Jag hade ju varit sjuk innan. Ja. Jag var ju inte sjukkast han, han, han var han var kan man säga lite pizzasjuk om man säger Nej, det. jag var inte pizzasjuk, det mm. var inte. Jag hade lite saker att fixa och jag skulle ju för att kunna ta onstand klara och sen kunna ta freden det var nästan nationella. Då var jag tvungen att vila torsdagen. Ja. Plus att jag hade lite saker ut i <laughs> Lite saker alltså. Lite ja, med den här podden, men jag tvungen att fixa och lite sånt där. Fixa lite dårlösa och... Dårlösa. Jag skulle faktiskt klart engel eller svenska häftet. Ja, det är bra. Förutom sista dom mm. andra. Ja, jag, jag var nära på att googla American History X Meaning. <laughs> <här> så jävla irriterad på den. Ja, så torsdagen bestod inte av så mycket. Ut utom en sak. En kille som går i sjuan på samma skola som vi, som vi kallar för Ostbågen. Nu får vi ta lite historik på Ostbågen, ja, han fattar ut Under hela skolåret som han har börjat på våra skolan har han, varje gång vi har satt han, har suttit längst bort i en korridor. Och så, vi har ju liksom, längst med våra korridorer har vi bänkar, och om man har bänkar är fönster med riktigt så tjocka fönsterkarmar. Ja. Så han i fönstret. Ja, med datorn som vi har fått av skolan, knät en kolla sig och en påse ostbågen Alltså det var ju varenda gång men han har allt. Och grejer, han är inte tjock. Nej han, han, han är inte tjock han är inte smal. Nej, han är han är bara skunkig. Uh ja. -huh. Han är ja, därför har han blivit ostbågen Ja uh -huh. uh -huh. han nickar nickar ostbågen nu för uh -huh. han är och så och vad var det, vad var det fantastiska med han Han hade klipper. <laughs> han har samma frisyr. Hela året. Alltså, alltså, den ja. dagen, han när han var borta, så kittade han sig. Vi fick ju se det, det ja. idag. Ja, det, var... det var stiligt Det var styligt. Det fungerar lite modellera. Du, de här höljorna hade på sig. Mm. Jag såg <laughs> han ha dem i matsalen. Det är ju. En, då då, en, då en, har du gått det gått till skymning. Nej, det är något slags typ som mixar för typ så det... Tre, äh, nej men typ här, 200 på julhandeln ja. De var så extra billiga då ja. För jag är jätt, jättebra sparsomman mm. Tycker jag i alla fall Jag vet inte om det är Det är bara 85 eller inte Vi går vidare Sen så är vi tillbaka Nu är vi, så är vi på fredag Nytt nationalprov Vet ja. ni jag fick reda på det? Nej. Igår När jag råkade in på En tjejsblogg Okej okay. <laughs> men någonfallet och då så fick jag då såg jag bara oh, imorgon skrev jag nåt skranna och så jag bara What? <laughs> på morgonen så frågade jag liksom Erik bara Vad är det skranna äh, ja så bara oh. och och och jag Jag har faktiskt och över och För jag kände att jag inte och koll på Vad de här olika sätten du, du, du att skriva är bra jag. och bra skriva och och på och och och Fan vad dåligt det blev idag, alltså. Tror du det? Ja, det kändes så här. Det, det flö kändes flöt ju så flöt här. på. Nej, det flöt inte på. Det blev, det blev, fick inget tråd, liksom, så här, Utan det, det ja. Blev flow, alltså. Det blev inget flow i text, inget skönt läsgrej. Jag, jag är rätt nöjd mig, faktiskt. Jag är inte den bästa på att skriva. Men, jag eh, är rätt nöjd. Sikt på att Ja, ja, jag vet. På morgonen. Ja. När jag kom till skolan. Då är ju våra fina tvillingar senare. Ja. ja. För vet. Bara för att hänga ut någon mer. Ja. Ser någon, säg någon gång som du inte är. Jag känner att någon gång måste vi vara gäst i den här. Och det blir ju vår muskulösa vän muskulöse. Han får värma ja. Kanske. Pizza mannen. Ja. Chambro. Ja. Vi får se. Och alltså, där eh, morgonen på fredagen där gick jag in, eh, lastade in mina saker i skåpet. Tar eh, dagliga rött till tovan och fixar håret och, ser, och kollar hur man ser bra ut. Jag, jag kommer ju alltid in här. Du är alltid inne på toan när jag kommer. Ja, så det jag, har så. Ja, det har varit Det är lite creepy ändå. Ja. Då kommer jag in och då, när jag står rött och prisat av mig, då kommer du från fel håll liksom, ja. för ditt skåpet andra hållet. Precis. Ja, pizza. och därför kommer jag ut där och så ser jag vad det står där, lite borta som vanligt, och cool. ja, så berättade jag, just jag har nästan alla och så. Och då ska jag ta ut våra eh, datorer i skåpet där. Men, när jag startade datorn så hörde jag... Att... Det är ju fel dag! Ja, det var på torsdag Det var, var torsdag Ja, just det, på torsdag på sista... Ja, bara vad pratar han då? Ja. Ja. Och det var på torsdag på sista lektionen där vi skulle använda det Så märkte jag att flekten inte var inte så bra. Den flämtar ju. Jag vet inte vad heter det egentligen på riktigt språk, den går så här zoom zoom Allt, zoom. All, all, all det var inte förr. Ja, innan förresten. Men då Men då jag det så låg den sen så var det helt i en i till ja. månader. Några. Ja. ja. Och sen så startar den igen och du stänger jag och då så och sen sätter jag på den. Har du kollat fläkten då? Ja, det gjorde jag också. Den var vit. Var det helt vit? Ja, det var damm. Du tänkte ta bort damm då? Det var torkat. Var det torkat damm? <laughs> det är fast. Har du försökt ta bort det? Oh, ja, jag vill inte bilda för mycket. Alltså. <laughs> ja. det är dammet, det dammet torkat? Ja, det, det var ju. Det var där som var med att ta bort det. Med. Ska vi verkligen där? Oh, Hitman. Så vi gjorde det där. Så såg vi ju För du lägger till att kan lite mer vit än vad vi kan? Ja. Mm. Precis. så då Så då vi bort locket där och Så det var damm som så fan ja, hela... Men jag kom på en, min sån mitt sånt bakstycke. Det lossnar ju av lätt och det är fan bra för då fläktas liksom fläkten då försvinner ja. Den dammet. Ja. Det är rätt bra ändå. så snudde jag ju en jag <går> annan tjej som, Nej. Gjorde det? Mm. Gjorde du det? Ja, ja. Jag var det samma tjej som nu snottade hennes fördral Det gjorde inte Men Nej. jag råkade ju ja, jag tog... Nej jag gör det Okej. Nej det var inte så jag tog inte mm. Men jag sa att Jag frågade henne hon är så snäll Och det var så här lite blyg Så bara jag frågade jag Ja kan jag få låna ditt Såhär bakfördral Hon bara testa en grej Hon bara Så Satte jag på mig så tog hon henne och, bara... och sen så glömde hon att hon iväg Och jag bara Okej Det blir ju bra typ och så bara satt jag på att ner och sika ut. Och sen, så efter typ några dagar, då frågar jag grannen här, mm. om, som om vår, eller hon bara, ska inte hon få tillbaka sitt fördrag, Jag bara, eller sitt baksida? Och jag bara, ja okej, hon har inte frågat hon. Ba, ve, ve, ve. Ja, ja. Oh, det är veckanslut slut. Så, så är vi idag. Eller, så fick du skriva nationella på papper. Det tog ju ja, jävla tid. Ja, det är ju det lätt. Dubbelt så lång tid det som du gjorde för mig ju det börjar ju klockan 20 i 9 på morgonen uh -huh. tid man började skriva och sen minimum minimum tid var till klockan, till klockan 10 så var det, det var inte så många sitter. och maxtid var till klockan 12 ja uh -huh. de, eh, eh, uh -huh. de flesta gick från klassrummet vid de flesta gick från de flesta gick från klassrummet vid elva elva, elva Ja. För de skrev på datorn. Men det kunde inte jag. Utan jag skrev för hand fyra blad. Och sen tvungen jag renskriva det. Så jag gick från klassrummet vid halv tal. Så min hand... Den var ju dödad, ja, Jag hade en tumma kvar. Ja. <laughs> Om jag försöker på något sätt... Jädra vad långt det blev min vecka här Det var mm. rätt bra då. Det hade jag... Vi gick inte upplevs i halgen Nej, Nej. För, vi sitter ju på en fredag kväll. inte så jävla galej kanske nu. Men Nej. det blir ju hela bra. Fringosbogen. Ja, Fringosbogen. Ja. Ja. Går du till, har det hänt något i veckan? Nej. Jag gick i det måndags. Skolan. Jag, jag ser dåligt minne. Det är i vanligt skoldag. Ja. Tisdag, samma liksom. Så kom onsdag. onsdagen. Ja, jag får till dig, på tisdag har vi en kurskop. Ah. Och så var jag med en klasskombis där, så klöverar jag. Får jag något sin element på den här klasskombisen? Någon sätt så jag känner jag inte på? Ja, jag tar det sen. Och den killen är inte så bra på recept. <laughs> Okej. Nej, så... <laughs> alltså, inte verkligen. Så här, kan inte att det står saker i rad samtidigt som det står... Hur mycket efter? Ja, vet, Eller jag vet, jag vet, vad, vad är det som gör att den inte är bra på det? Jag vet inte hur han tänker, men han vill i alla fall dubbla antalet till. Ah, ser du vet, Det ser lite ja. med socker <laughs> i, i vår appelpaj, som är ändå ganska <laughs> Ja, Det är sett som faran. Ja, så det blev socker. Vi åt. Där. Kan man säga. Och sen skulle vi ha börjat vara i Och eh, det är ju den samma sak. Men han måste måste har gett jag det är lite läst deciliter såhär för mat, Jag det ju inte batta dit dubbelt vad han tycker är kul eller? Nej, jag vet inte vad han tänkte, så att det är gott, eller... <laughs> ja. alla han gillar socker, så är det blir socker med socker. Ja, du... Någonting så. Jag körde väl... tog väl en rätt... chill... tista. Genom att... Eh, vad har vi då? då vi ju, hade jag ju träslid. Mm. fast jag hade ju inte trässlid. Killegera kniv. Jag gjorde inte trässlid väl mm. när jag gick in och gjorde jag och in och skar på vårt eh, hus okay. i kartong okay. som vi bygger. Ett av andra ett annat av våra väldigt intressanta skolprojekt håller på med skulle alltså ta två två gånger. Uh, vad, blir, vad, vad är en 50 minuter? 100 minuter Och göra en budget på tre personer Hur länge vi vill liksom, bo hur, Vad det kostar oss att leva Bygga en modell i papp I vårt hus En lägenhet Göra en google sketchup skiss på den Göra en vanlig liten skiss på den. Det var vad vi ska hinna på 100 minuter Nej, Det funkar ju inte Så vi fick gå in och skära, skära på det här huset Men vi är snart klara du är. Ja. det var presentationer det var efterlåget det igenå det här är något som har... ja men vilken dag på ja ja men det var igår ja så ska vi lite på det det är inte särskilt men och sen eh, var jag sjukt eller understyrden nationella snyft Erik var jag slurp Gabriel sen då eller om mm. du snyft Erik eller Ja, kanske Ja, och så fick jag ju Då var man så här sjuk det, Då snöt jag mig rejält och så Men sen så blev det ju Då fick jag ju Vila på torsdagen här och fixa lite pond Och sånt där men... <laughs> Och så kom jag tillbaka på fredag Starkare än någonsin oh. Skriver det... en Sjuhelvetes text om killar och tjejer Som blev så där Men den får duga Och sen... Eh... Här, typ. Det var väl lite våra veckor. Ja, lite kortare version av min vecka. Som ah, men du tog ju det intressanta av båda veckorna tror jag. Oh. är väl ganska likadant liv i skolan. Ja oh. Vi är ingen ihop med min. En hel del ändå. Inte. Jo, äh, jo, Alltså, jag förstår inte. Vad kommer du göra egentligen på vårt sportlov Jag är inte hemma. Simon är inte hemma. Oj, vad ska jag samma. Ah. Simon är inte hemma. Vår muskulösa kompis? Nej, nej, nej. Gley? Ja... G Gleybert? Jag återkommer med det här. Vi får se det. efter lovet. Vi berättar vad jag har gjort. Fan, vad jag skulle bli förvånad om du bara smsar här, vår gamla lungehandbollskompis, handbollskompis. Och bara frågar om vi ska göra någonting. Ja, se. Det var ju balt. Han, han ska vara här Ja oh, Han är en skön kille Det kan bli diskussion riktigt. Kommer du ihåg diskussion? Var du med den? Nej jag var inte där. Nej den är episk so. Jag tänkte på er från när jag var liten Så var det på en alldans stora hus? Ja oh, han, oh, han Ja han var jag Jag är att jag när jag var lite tidigare det var så jäkla bra Jag gillar skuggan Ja oh, skuggan var ja, cool Du vet ju oh, den oh, yeah. ja. Jag gillar inte riktigt det Men jag vågar inte liksom inte kolla på det och så gjorde jag som liksom så här, det gick ju ifrån de här programmen på Bolibompa nu vad som var. Det fanns ju inte Tom vis med kanaler och andra. Mm. Då, då var det Bolibompa klockan sex på ettan. Mm. Men och så vill jag riktigt så slutade jag kolla på det en gång. Och så bara jag inte kommer till dag i stan efter. Det kommer Case och bara sårbundna lås blåser går. nej. Det var jättebra musen fyllde år. Vi har liksom bara kände var nej. till se det sett någon allas stora blå hus och så här Grejer. nu skulle vi bara ah, Jag kallar på en annan dag Nej, oh. vad fan som helst? Men då var det liksom bara no! Jag visste, jag visste inte vad jag skulle göra. Ja, det var inte kul. Det är kul. Det var en liten anekdot. Ja. Nej, recent ni har väl inte varit på prow men ganska nyss event varit på prower. Bra, ja. ja. Det blir några veckor sedan nu. Det var kanske länge sedan. Det var sedan jag tycker. Innan eh, snön och innan julen. Jag tror inte jag lyssnade på de här Imaginary Dragons. Eller, du? Ja, då var det längst Går du ihåg den? Ja. Den Då var det en ny, sen juleleast. Ja. jag bara, fan vad bra det här är. Nu lyssnade jag inte på det här. Ja, det var väldigt länge sedan. Det var samtidigt då jag upptäckte podcasts, mm. Hela glansen med det. Hela glansen. fil på Fredriks podcast. Ja. Det är det bra med det. De ska vi ta in. Mm. Tänk om det här blir en av de mest lyssnade. Kommer det på topplistan. Ja. Det är ju väldigt Lite chans. Ja, nu drömmer vi. Är vi pratar om så orelevanta saker? Ja. Inte inte mer att prata. Nej det är vi är liksom ingenting som har intresse Som andra tycker är <laughs> kul Utan vi drar ju bara vad som har hänt oss Ja, jag pratar om killar som kallar för ostvågorna <laughs> Och muskulösa kompis och, eh... Vi kanske måste börja bara göra lite mer research ja. Är det relevanta saker istället för det här? Ja, samma. går tillsammans Innan till Egypten, go into Egypt! Ja, jag ska... Vet du vad det är för någonting? Har du sett lite himmim-avsnittet? Nej Jo, Eller, jo, när Marschall back going inte fäller Ja, där ja När jag. sitter i bilen ja, där Och så kör han om någonstans i Det är det de bästa avsnitten ja. Ja, mitt, min favorit av ähm, hymmen Alltså har man kibattar Är ju när Barney Stinson Berättar om sin ä, bok Ja, det är jävligt bra ja. äh, Vad heter boken nu? Alla, alltså, ja, men det är ju raggningsboken ragnings... alltså, ja. Utan det är ju The Pickup Ja, The pi ja. Pickup Lines ja, man har typ så där olika idéer mm. han har The Scuba Diver Ja, det var ju Ultimata Den ultimata. Ja, den är bra ja. Ni kolla vi, vi lägger ut på no, någonstans I våran, i vår, vet du Wordpress eller någonting Om, om ni vill, vill ni kolla bra så det en länk mm. Det kommenterar starkt himmel Om man inte vet vad jag har med Kommer man eller sett det då Du lever i... man i en grotta Nej kanske nej, inte men kan Det är ju rätt relevant då, det Är det sista då Det är väl ganska många som har sett det Och vet vad det är det flesta. Ja men oh, Återgå till Praon då Återgå till Praon På något sätt känner jag att vi måste ju prata om det För det är ganska kul ändå jag hade min alltså som idrottslärare. Slash specialidrottslärare kan man väl säga. Alltså både vanliga barn, Små barn och specialskolan. Vad heter det? Lite mer. Vad heter det? Barn som behöver lite mer hjälp. Ja, men vad heter själva liksom. Då gissar Nej, <laughs> Man kallar det ju särskola, men det ja, är ju inte namnet. Det, nej, jag har fortsatt. Skitra. Ja, eller hur är det. Ja, i alla fall. Och du hade det in på. Kvantumskönet. Och du har ju way more stories to tell mm. än vad jag har. Ja. Jag har ju min pen pet kanske. Jag har inte den. Lite, han var fan lång. alla ja, långt. Han var långt. Han var långt. Ja, ja, ja. Vi, vi, de här stallerna var inte. Det vi jag från början. För vår första idé var ju brannkåren. Ja, just det. Vi åkte dit på våra kula mopeder. Moped ja, Och bara frågade om de hade någon plats, för det brukar de ha, de flesta Men just det året som vi i när vi ville vara där så hade de inte... Då hade de inte det systemet, nej. Men så... det hade kul varit coolt. Ja, det var allfant. Men jag var alltså på kvantumshövde, ICA-kvantumshövde. Och det var ju enbart för framtida jobb, eller? Ja, ja. ja. Det är väl ingen annan alls. du skulle vara där? Nej, aldrig. Har du, har du fått? De, de tillfrågade mig, om jag ville. Du sa ja, eller? Ja, ja, Men du jobbar ju inte där? Nej. <laughs> jag ser liksom inte logiken. Nej. Du sa ja, men, men de, du jobbar där. De, de, de kommer ihåg mig. De kommer ihåg mig. Så. så du om du ska söka efter jobb, då kommer du få det Fast jag, jag ska inte söka det heller heller nej var skulle jag ha örs camping i örs camping i du, väst, en tjej i hamnslaget i sjunde chei äh, mm. hade fått jobb på kungshamnsjum i sommar mm. det är intressant för dig Oh, På något sätt. Bisex. Och en vinnare framförallt när det, bull, liksom, när det är för det är bara du där hela sommaren. Ja. Oh. Och typ vecka, oh. du och allaväckad kanske. Ja. Du är jättemycket part annars. Nej. Ja, vi får se. Jag ser en vän till dig. <laughs> oh. Nej, men. jag har vad? Ja, det blev. Eh, Ika. IKEA. kvantum helt ja. enkelt. Det var riktigt mysigt ställe Det var väl Det <laughs> passar perfekt. Det var inte stort. Inte stort som var Maxi är en gigantisk. Fattar du för att springa på Maxi. Ja. Ja. Fattar du vilka många ställen du gömt mig på. <laughs> Va? Du får bli lägga köra jumma eller det där. Efterstängning. Ja, bara jumma. Alla bara ja, men, men, slänger ja. in sig i chipshylla Tar alla chips runt sig bara, Jag mer. Du går och packar upp eh Ja. Okej. Gärna så så här. Kommerna svänger och hänger där lite kanske. Prata med kunderna. Jag går och plockar lite ser uh -huh. ja. så och så är det viktigt. Så man tror det är någonting. Och bara glider igenom den här men Ja, så var det inte Det var ju ganska lite så Du gjorde det betydelsvagt Ja, precis Jag hängde med en kille som Jag åt inte så mycket Det var mest jag som höll konversationen Vad gjorde han då? Han sa åt mig vad jag skulle göra det Så sa jag Har du intressen? Ja då? Okej, vad var du? Sådär, ja spelar skås. Torr! Ja, det var. Okay. <skratt> <skratt> Små hjärtan lite. Skås! Äh, jag sa. Äh, här, det vem... finns ingen skås. Har du själv då. <skratt> Så var. <bara>, mm, nej. <skratt> äh, vem äh, spelar du med då? Nej, det olika. Du frågar ja det. Vet du att jag har spelat skås? Ja, du är. Ja. Med. Med. Vem är det då? Cla... här, Claes... här, Claes här, kloas här. Gren, tror jag det är. det här? Nej, Claes vad. Det är ju... Nej, ja. men nej. Kommentator kommentatorn i TV 4 ja, Vad den, heter han nu? Alltså. matcher. Åh, oh, vad är han heter? Vi har ju... Det var ju när vi var på en annan cup -historie. Ja, en cup där mm. vi skulle spela vår första match. Och i den hallen där vår plan var så var det också en skorshall ett uttipat. Claes Hellgren det var inte det. och där såg vi alltså det var ju visst Claes Hellgren var det inte det? Var det? ja det såg vi fall en kommentar där vi nämnde Claes vet vi hans länge. nej men det var väl inte var, Hell... var det Claes Pärlskog, var han? Ja. Hellgren och Pärlskog. ja kanske det var det. var fan nej det var Hellgren det var inte han? jo det var, det var väl han? ja han var det. var det Pärlskog? De spelar in mot varandra, så låner du väl äh, Hellgrens... Äh... Var det han? Nej, jag tror det var Hellgren. Så låner du den andra killen som han mötte, lånar du hans rack? Jag tror det var Hellgren. Tror du det? Ja. Det var så här, Hellgren satt på en bänk ja. och var törsta efter vatten. Ja. Och då går jag förbi, När du går jag och en annan kille förbi... Och så tänker vi, ah, det var ju, det var ju. Här vi måste gå och, ja. och prata med han. Och så går vi dit och så frågar vi, jag bara, uh, och så bara, och så satt han med skås. Vad är det för att testa Han bara, och så går jag in och bara, tsch, tsch, tsch, <laughs> två mot vägen och så bara, och så bara med kloss här i skås. Du kan dö i, som liksom, Frid. Ja, riktigt, eh, respekt där. Alla kollar på. Den var, det var bara allt. Ja. Minne för livet. Ja. Det måste jag säga. Åh, oh, men back to kvantum. Vad ja. gjorde du? Ja, jag gjorde allt från att skära upp meloner. Och ställa och lägga dem i hyllor till att plocka upp chips från golvet. Som är en liten kille som gillar att äta chips. <skratt> chips. Öppnade den på sig där. <skratt> Nej, gjorde inte. Ja. Det, det är ju sådana barn Och mammorna bara går iväg och bara ja. ah, Jag måste köpa, det, köpa, det, så. Det, Och barnet bara Shit! Ja, Det är ju det liksom alltså, bara... när man såg där Alla föräldrar som de har sina barn ja. När de handlar De behandlar som luft barnen ja. ja? Ja, det var ju liksom Mamma, kan jag få hitta en par gånger? Liksom svara knappt Så liksom det. En, Jag såg aldrig någon förälder som bara Nu ska vi gå och handla nyssre så Lisa. För det är många som heter Nisse Ja, men, ja, men jag förstår. Ja. Det är någon positiv mamma som säger: Bara, liksom, jag vill komma hem och äta den där maten som jag köper nu. Så bittrar det. Ja. Barnet inte. liv. Ja. Det. Och då, var det, då var det en mamma som ja, släppte sitt barn inte för långt. Så alltså, gick du ursäkta chips? Ja, det gick han vad, vad var det för sort chips? Nej, längst ner, du vet. Hyllan längst ner, det var en tålpåse. Det är ju sån här typ dillchips som givet ja, har där. vet du vad det var? En torrchipspåse upp med där, så slapp det bara, alltså. Ja, det är inte bra så. Alltså. Nej, det, var, det fick jag, det jag fick praktikanten ta. Ja. och Bruckade vi chips. Nej. Och sen de barnen, det är smakprover ja. av frukten där. Ner med Slicka på handen ner i Ja, jag, jag rekommenderar inte att ta några smakbroren Jag gör inte den här eftersom du har sagt det Nej, För man såg ju ett och annat barn Som förhandlaren lyfte ner Den där vildra vindruvspåsen mm. lådan som vindruvna låg i mm. Så kollade barnet ner i Den här lådan och Spottade i fesig då Drog, vidruvna drog vidruvna en nys Ratt mm. på vindruvna och dog den Och ställde tillbaka <laughs> Det är, det är ju ändå bra historia. Ja. Jag ser det, jag ju framför mig Du står bredvid och bara Och, då, och, och det direkt när det jag hade gått därifrån Så tänkte jag Ska jag utrusta den står och kolla på Nästa person <laughs> Eller ska jag vara snäll och ta den Och då valde jag att jag hämtar den och bytte utan. den Ja vad schysst ja. Du hade makten till att göra det alltså ja, ja, ja. Kan ju, du, du hade ju makten till att ta en sportlunch och käka. Ass, nej, inte riktigt så. Jag var ju inte vid den sektionen av butiken oftast. Men du skulle ju gröta att äppla äta. Ja, ja. Mm. ja, jag vet inte hur många äpplar jag myndade. Det som tog den dagen. Wow! Ja, jag har aldrig tagit så mycket äpplar en dag. En gång kvart var tog en tusen äpplar på en dag. Så jag sitter med barnbarn och riktar ett. Nu ska jag bära det här det Åh, ja, och det finns inget som är så roligt med vilseleda En par schysst <laughs> som har anlats. Inte Det är helt men det är med. <laughs> <laughs> det, det finns en sport i om man så där. Ursäkta mig. Jag är lite efter flingor Så där stod jag i fruktavdelningen. Hon ledade ut till flingor. Längst bort i budiken, bara torrvaror. varor, ja. Liksom. ja, då går du borta till vänster, in till Mejerit, och där håller du till höger. Tack så mycket. Tack så mycket. Så gick stolt. Och så är det Mejerit och bara, ja. I saw you have! Så, så jag gick jag in i laget där och tog, tog en sportlust. Så att du beundrar detta ja. spektakel. Nej, det, det var ändå elakt av dig. Ja, Men, äh... ett dilemma i butiken var i fikonen. Ja, vadå? Fikonen som aldrig kom in så skulle komma in på torsdag. Nej, på tisdag. Men de kom aldrig. Nej, Vad jävlar köper att fikonen var? Jag vet inte hur många som bara... Vad är fikonen? Men alltså, vem? Tänk så här. Har du någon gång i ditt liv sett ett par fikon i ditt, i ditt hem liksom? Nej. Ja det, ja, det är typ mormor och ja. köper typ här, Fikon i 40-pack på lite <laughs> Jag förstår inte, vem vill ha fikon? Jag vet inte Har du smakat på det? Nej Det är ju inte gott, Nej. Eller. Det är lite så sött och är Det är en frukt som jag tycker ser god, det är ju grejfrukt Den ser ju bara god ut Den ser ju så god, men det är så bask det är det? Det ser ju som att Det är såhär röd inne till å. Ja, oh, oh, den är ju den den den gul och sen är den röd inuti. Ja, den ser så gott ut. Och den ser så... Den är ju så bask ja, vissa, vissa gillar det. Som min syster, hon är galen i grejfrut. Mm. Men så frågar jag ju då. Men är inte det så här typ som ska vara väldigt hälsosam eller? Mm. Alla som bantar och... Äh, nej, inte det, typ en sån där bantningsgrej, man ja. måste Fruk till frukostare. eller? vad är det man känner Nej, ja, det ska mätta jättebra, man ska inte... Jag vet inte om det är sant eller om det bara är nånting jag har fått för mig, men... Eller något man har sett på solsidan, eller? Ja, typ hon, vet Majkne, vet du hon? Micka, han sitter och en halv grejpfot varje ja, jag... morgon. Så, Micka. Min då. Nej, det är ditt tal. Mm. Ja, men grejpfrukten är nyttig och bra. Grejp, uttalas den, säger de. Pratar du om en i med Ja, Nej, men jag känner att det är en viktig del. Ja. Mm. Uh. Hällqvist uh, vet han. Hällbjörn? Han är en grej till grejpfrukt. Ja. Uh. Uh. <laughs> men uh, den, ja, uh, grejpfrukten, ja. Uh. Inte, inte att rekommendera, kan man väl säga. Nej. Kanske man det är beror ligga på, på. Smaka på den. Vi, vi, vi kan rekommendera smaka, köp det en gång och aldrig mer. Han <laughs> tog Köp det en gång, smaka. Gillar det, köp mycket. Ja, köpte det ju ja. jul. halv till frukost, det var väl Och ett glas mjölk till. Inte dröpa ner den i ringarna eller. Ja. ja. Men du, jag borde ju få en Elsa. Så du får prata själv. Sen ja. så. Alltså... Jag var inte bara i frukten Så Jag var ju sedan I själva Köttet, köttålderingen jag Fick skiva upp Massa ja, Allt från kalvar till Älgar, jag skivade skivat med Kalvar och ja Nej men Jag fick skiva kött Fick du göra det? Ja Hör om med så riktigt slice and dice Bara Nej, det var, det var en maskin hade... Men hur fungerar Jag är nyfiken. På vilket sätt? Hur användes det? <tryck> Nej, det var ju... Nu får du inte visa med händerna. Nej, det var... Ta händerna bakar igen. Ja. Mm. Så. Det var ju... Det är svårt att förklara hur kött Men hur det. liksom... Hur... Stoppar var... man in var, där? Lägger ju... man och skivar? Man hade ju den där, där köttbiten. Om man ville skiva den ja. så hade man en hel köttbit i handen där. Och så la man den med en bricka. Sen hade med en tandtag tog man mm. upp den och så snurrar runt en skiva i Ja, oh, jag har sett sån här i Italien så snurrar de så här och så bara kör man in och så bara jing jing jing jing nu var det dåligt det är som det är som en bricka så kommer det ner en grej så väl som snurrar och skivar den ja nåt sånt är det inte så? uh... och du börjar klicka på en knapp och så bara ja och så pressar jag in den kör biten ja. in och så, så skivas, en... där. Ja, skivas det så. ställer du in hur mycket det ska skivas ja pressar se. Ja, men hur tjocka skiver? Ja, det är det en liten är display-tasm. Ja, bildat. det är det. Mm, det tänkte jag. Ja, och sen fick jag ju också göra färdiga. Där. Göra? Nej, ja, inte göra. Nej. Men jag fick packa, om man säger så. Ja, typ så här, två kycklingklubbor. Och så Då ja, bara... blir... tar du så här: plastfolie över någon sån här svart, tråkig, eh, frigolit och så bara på någon etikett och så ut i butiken. Var det sådana? Ja, det lite mer modernare kanske. Uh -huh. Det var man tog en med, med, med pasta i andet. Så stoppade ni i en liten svart. Handske du hoppas jag va? Ja. ja. Allt handske. Alltid Är Så. är det inte, vi använder det där handskar. Du bara, ta, ta på er handske och kliar <laughs> bara. Ta upp. Och, och, och nej! så här. <laughs> det nej! Det, det, det var ju när man tog på sig handske så blev det så kallt i fingertopparna. Uh -huh. Det gillar jag. <laughs> så du byter handskar mer än ofta? Ja, precis. Så jag... Så ja Det är bra Jag tog en neve pasta i Och sen en sleve kyckling Grita mm. Och sen Vad, vad gjorde jag mer Jag tog eh, grinkor. Fy fan ja, Grynkorv och potatis Vad var det En så? Och förra året När vi sa att ni gick åtta, För att äldre vi sitter vid åtta Eller vi så här Vi gick åtta, vi vid, med åttan Fick sitta vid nier När vi bor Uff. Kom där! det här Och säger uh. En kille bara grinkor, Släger upp Bara på talget Bara tsch. Smak som uh, bävertarv det här! <laughs> <Nej>. Mamma, okej? <okay? laughs> det var inte så stort min Nej, Men... det, var, det var skitsamma. Det var inte <laughs> ja. en grej va? En liten anekdot? Ja. Så jag packade lite grinkor och potatismos och gjorde... Så, like, vad hette nu Kroketter... Kruket, jo, kroketter. Potatis, kroketter. Nej, ja, hittar du så? Ja. Mm. Det är ju typ muffinsformer mm. som man stoppar ner till. Och så potatis. Ja, potatis och... och Purjarlöck, typ. i. Ja. Mm. Ja, det gjorde jag. Det kan bli typ 300 sådana. Sådana mm. sådana. Sådana är det goda. Nej, ja, jag fick aldrig äkta. Nej, de äkta goda. Ja. Och det gjorde jag i hela det så fick vi få poggeriet. Det här var ju... Man blir ju hungrig alltså. det blir det? Ja. Man säger som att man ju bröd och kvaken så tycker jag klarkakar Det var inte någon gång du slängde ner liksom en vinerbröd i så här. <laughs> det var, jag fick ju packa upp sådana här donuts, yeah, yeah, donats och vinerbröd och kanelgullar och. Hur nära var det då? Hur nära? <laughs> Jag höll ju den handen och tittade på <laughs> Det var liksom så jävla bröstarna. Det <laughs> var Det är lite det är nästan liten Det liten bara. Ja. Här, plocka upp dem här då något Man äter ingen. <laughs> de, det var ju två tjejer. och typ 22 års där. Som ja, var i bageriet. Den ena som liksom sitter i ett förflyklat och sketfult. Ja, Typ fan, det svett på på hur vad far var. Helt Och de som äger kvantum är också en familj. Nu mm, vet jag på en pappan och grejer folk som fan. Och <laughs> det är ju <en> kvantumfamiljen här. <laughs> och morsan hon ja en hon, är det, hon, är. hon, hon, hon är bland hus och husvaror lite porslin och det Ljusbygdstor och där. Ja, de om inredningen ja. I kvantum med ja. typ alla servetter och sånt ja. Och ja. dottern som jag nämnde var i bageriet Och den andra dottern är vi man I det Harken, så Skärpskytt var det då. Och så är det en till som är ute på valfriplock på var du det då. var du oftast Ja, hela tiden, nästan ja. 80, 80, 80 de, de vill jag praktikanter du är ju skitbra ja. för dem det är ju obetald arbetskraft Det är det Ja men det är verkligen det, det är inte För du, du fick ju bara jobba Ja jag fick ju, När jag var på min program Så jag försökte jag koppla någonting lite till det mm. Så följde jag efter två idrottslärare varje dag Och lärde mig ja. Medan du fick ju bara jobba då. Det var i första dagen liksom 10 minuter gick jag att visa runt butiken Som ja, jag redan visste Vad frågar du? Vill du, ska visa dig i butiken bara. Ja. Det tog, liksom, tog tid. slappar jag lite arbete eller så. Och så hamnar jag in den där sportskilden. Och så börjar jag plocka knäckebröd. <här> Ni pratas inte under tiden igen. i början var det inte mycket snack. Nej. Men sen så... Du körde inte musik eller någonting då? Nej. Fycker man inte det? Frågar du? Nej, jo, jag gjorde Jag gjorde något, det. bara det där... Vissa är så att man får hörlurar och lyssna, och lyssna på någonting. Hur är det härt? Alltså det finns ju som vill ha på mig liksom. Nej, nej, nej. Ifall du, vill, ifall det kommer någon kund. Jag prata med dig. Du, ifall du inte hittar någonting så måste du komma fram till dig. Då vi kanske rädda att du inte kan prata med dig. Så, så jag får ta ha ja. mig <här> Nej. Nej, <här> nej. <här> <här> nu blir jag allt igen. Det är mycket bättre än det. Så jag har pratat med Skorsgrunden och drog in mening där ibland. Så svara. Kanske svara, ibland var tyst. Ja, det är synd om Herr Skors. Mm. Ja, jag tror att han har jobbat här i 15 år, tror kom inte i 15 år. Jag vet inte hur kul det är, men... Alltså, han har inget liv. <laughs> <laughs> Spela Skors när han kommer hem, typ. Jag gör det, han vad? Vad kan tänka tänkas göra? Ja, men mitt kort kan jag säga typ att det svåraste med att prova ju att jag fick cykla som en idiot. Cykla, åkte det ja. på, A. Jag fick cykla från Vasa skolan i Kövde till Lundeskolan konstant. För Och var jag den var, den kan det var roligt längs kanalen. Jag uppskattar inte tre km mm. två gånger om dagen. Så cyklar jag hemifrån dit. Uppskattar att det är två km två mm. Ja, det är jobbigt. Men första dagen, alltså jag har aldrig varit så jävla trött i benen. <laughs> Helt sjukt, för i skolan så är... Sitter man ju bara... Sitter man ju med datorn mm. på bordet och skriver lite. Där går man ju kring hela tiden. Du måste alltid göra någonting. Ja. Och jag låg mig... När jag kom hem så var jag med, nere på min säng och så. Tre timmar <skratt> ja. äh, Det hårda arbetslivet ja. Så kom några färger in och bara Ja så är det att jobbar i det ja. Alltid ja. Nej jag är mörjlig också Ja det här Käk lite mat där Sen kollade jag på ett äh, tråkigt avsnitt av parlamentet ah. Och sen gick jag och la mig Somn och sån Hade sovit liksom tre timmar innan Men jag somnade Sen kollade jag kom, <skratt> och, <skratt> och klade <och> sju <skratt> Fem minuter Sen såg jag men sen andra dagen Ungefär det samma sak. Och sen är det inte riktigt. Ja, jag, jag, såg, jag såg inte när jag kom hem, bara. Och sen ja, för att det var på rätt bra. Vad man säger och kom in. Man förklarar sig hur man gjorde liksom. Nej, ja. det här är ju bra. Det här var det första avsnittet av Bautjan och bananens podcast. Ja. Förhoppningsvis så kommer kom det komma många avsnitt. mer. Ja. Ja, avsnitt två. Eh, kanske, och, tre. kanske tre kan, Det kan flytta på. Vi vet inte. Nej, det, vi, kan bli, det kan bli väldigt många. Det kan bli det kan stanna nu. Ja. Men vi hoppas ju att vi ska kunna få in gäster och så eller ja. gäster, komp andra kompisar. Ja. Så vi kan berätta om sånt. kan berätta vad de deras åsikter är olika. Vi får ja. försöka äkta någon tråd på det vi pratar ja. om. Också. Men det, förhoppningsvis ska det bli bra. Ja. Och vi hoppas att ni har haft en trevlig tid att lyssna på oss och så syns vi kanske nästa vecka igen. Ja, hej då!